aintzina, intzina euskalzalen topaguneak euskalerriko lujalde guztietan ukaren ditu bazkideak. Orain arte endaiako mintzaian elkartea ipagaldeko elkartei bakar hasen euskalzalen topaguniko sarean. Baina maiatzuntatik goiti ipagaldeko beste bost elkartek ondatzen aldira amikuzeko zabarik elkartea, Bayonako biltxoko, Mirritzeko mintzalasai, historitzeko artetxea eta Lajesoroko hotelore elkarte guzti horiek helburuna gusia dute euskararen erabilpenaren bultzatzea. Eta euskal kulturaren zabaltzea. Bakotsak bere eremuan hainbat ekimen antolatzen ditu. Mintzaldi, kantaldi edo beste. Euskal topagunarekin saretzeko parada dute elkarteak. Eta batzoek uste dute saretze hori eta elgahezagutza falta zirela. Maialen etxart historietzeko artetxe elkarteko kidea. Behemandezagun bilkura hortan oartu gintian, uh, sekula ez gindela bildu hauzo egiko uh, <laughs> kultura elkartearekin. Beraz hori adibide bate maiteko, baina oartzen gituk uh, uh, sartutuk uste diat bost elkarte hor uh, gurekin batera, edo edo bestela gurekin, eta oartzen gituk elkarte horiek ez ditugula ezagutzen ere, eta baz, bai, pentsatzen diat lehen lehenik hemengo go elkartean ezagutza egitea baintesgahi izanen dela, eta gero nola ez Euskare Hiusukoekin. Maikin irigoien amikuzeko zabalik elkarteko kide da. Egan daukun nola pasaden urbiltze hori. Aspaldi egiten algin nuen egia erran, bena bo, indarra historio bada ere, indarra behar dira izan, berda aski jende izan ere gai guzietan eta ekimen guzietan jarraitzeko. Bena hor gertatu da eskorraldia biatuz gioz, bada eskualegi mailako ekintza horoko bat, eta denak bateratzen gaituena. Eta hor kikea monarriz estupaguneako presidentea, gul uri zen Iparraldeko elkarte hauek, pixka bat uh, burti zirenak ekintza hortan, uh, bildu di, bildu naiz eta gogoz joan gira denak eta hor ga gertu da, bakinuela elgarrekin laniean hartzeko emaia ere eta elgarrezak utzeko, bakintuela argamura berdintzuak edo egiteko molde berdintzuakena diferenteak ere eta hor pixkat hala, usteot biaren bat bezala izeten aldela denentzaz naiz eta sare sharre baten baxne diren elkarte horiek gai, segituko dute tokiko jendeen dako menen antolatzen. Ahman jaunarena, Lahesoroko hotelore elkarteko kidea. Bu, bon, gu, guri aseituko du, gure, gure, mareran, gu, sinagurria betzela, gure, gure, gure, gure, kintzakipiak segitzen du du, gero, uhtian behin, edo, notak iberdin bietan, bilduko gira, oia, berri berriada, eh, ez du, bestetak, <laughs> ez bada, espero, gauza honik, baina, guri ainen du, eta gure, kintzak betin partukat, partekatuko, Hemengo ipagaldeko sartu diren elkartekine bo, hala, lotura gehiore izaiteko manera bada, sare bat, eta oide, bon, bolieti duitzen da. Euskaltzalen topagunearen arabera, ipagaldeko beste elkarte batzu urbiltzeko dira ondoko orteetan.